Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutinde -ne și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi,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 ai pregătit pacea spre binele cerveșnic, veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului. Iartă-i, Doamne, păcatele celor din veaca dormiți, primește în locașul luminii și bucuriei și le deschide branțele părintești, auzi-ne minostive pe noi. Cei ce le facem pomenirea și strigăm, Tatăl nostru iubirea cea O odihnește sufletele adormiților dormiților, robilor tăi. Tatăl nostru iubirea s căzut și pe tot neamul i de pierzarea cea veșnică. Ai trimis în lume, Doamne, pe fiul tău, răsărindune viața veșnică prin crucea și învierea lui. Spre mila ta ne dăjduim, așteptăm în părăția cea neșticăcioasă. A slavei tale, cerem împărtășirea la Domnul celor adormiți și ne rugăm. Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele și întristările pământești. Tatăl nostru, veselește sufletele celor chinuiți, în valurile vieții, Tatăl nostru mângâie pe ei la sânul tău, precum își mângâie mama copiii. Tatăl nostru grește lor, păcatele vi s-au iertat. Tatăl nostru primește în limanul cel fericit și liniștit. Tatăl nostru, deschidele le cămările îngerilor și sfinților. Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri în ce adormiți, în i veșnicilor tale bunătăți. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Tate nostru, iubirea care e fiind luminat de strălucirea celui prea înalt, a auzit glas de la un popă idolesc. Când vă rugați voi creștinii pentru cei ce se chinuiesc în iad, au bucurie și păgânii. Este minunată puterea rugăciunilor creștinești, cele de dedesubt prin acesta se luminează împreună cu cei de credincioși, când cântă pentru toată lumea. Aliluia! Aliluia! Ne aducem aminte de cuvântul lui Saxirul care spunem, Inima care iubește pe oameni și pe dobitoarce, se roagă întotdeauna cu lacrimi, Pentru ca toată zidirea să se curățească, deși deci noi cu îndrăznire cerem de la Dumnezeu, Ajutor tuturor celor din veaca adormiți, strigându ne unele ca acestea. Tatăl nostru, ușurează întristarea părinților pentru pierderea fiilor. Tatăl nostru, cei ce nu te-au cunoscut pe pământ, să te cunoască măcar în cer. Tatăl nostru, miluiește pe toți cei ce au fost îngropați fără rugăciuni. Tatăl nostru, primește în locașurile tale pe cei ce au murit în prasnic, de scârbe sau de bucurie. Tatăl nostru tuturor celor ce mor, trimite-le pacea și odihna Sfinților. Tatăl nostru pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină, iartă pe cei păcătoși. Tatăl nostru, celor adormiți, ușurează-le întristarea, cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel Ceresc. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl Era tane murgini Vați, suntem de necazurile lumii și de suferințele făpturilor necuvântătoare și de suferințele nevinovaților copii. Fiindcă prin căderea omului s-a distrus fericirea și frumusețea fapturii. tu cel mare dintre suferinii, cei nevinovați. Tu singur ai puterea iertat tuturor, deci arde și întoarce lumii fericirea cea de demult, ca și cei morți și cei vii să afle pacea strigând: Aleluia! să cumpărătorul tuturor, auzind de oftarea Ta pe cruce pentru vrășmașii Tăi. Părinte, iartă-le păcatul, deci în numele iertării tuturor celor ale Tale, îndrăznim și noi a ne ruga, Tatălui pentru veșnic audihn la vrășimașilor Tăi și ai noștri. Tatăl nostru iartă celor ce-au văzat sânge nevinovat, Tatăl nostru iartă celor ce și-au făcut bunăstarea lor pe lacrimile aproape Lui. Tatăl nostru nu judeca pe cei ce ne-au obișnuit cu clevetire și cu nedreptate. Tatăl nostru răsplătește cu milă pe toți ce-i de noi. Tatăl nostru făca această rugăciune pentru ei, Să fie primită drept taină împăcării. Tatăl nostru rupe zapisul păcatelor părinților și fraților noștri nepuțați. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, Odihnește sufletele adormiților lor o biserul tău totul Pe cei ce s-au sfârșit, în suferințe grele prin ucideri, într-o de vii, mistuuiți de grindină de ger sau din cădere de la înălțime. Deci, pentru un tristar sfârșitul lui lor, dăruiește bucuria ta cea ne și veșnică ca să binecuvinteze vremea lor, de suferință ca timp ai lor, cântând, Aliluia! Doamne, tuturor cărora le-ai dat viață din frage de tinerețe, tuturor cărora le-ai dat cluna de spini, tuturor celor ce nu au cunoscut fericirea pământească, mila ta nesfârșită. Tu le vei răsplăti cu razele iubirii tale nesfârșite dincolo de mormânt. Noi strigăm așa. Tatăl nostru răspătește tuturor celor ce-au murit sub sarcinile grele ale ostenelilor. Tatăl nostru primește în cămările raiului pe adormiții pruni și fecioarei. Tatăl nostru, îmvrednicește în veseliei la cina Fiului Tău. Tatăl nostru, odihnește pe cei singuratici, orifani și străini, pentru care nu are cine să se roage. Tatăl nostru, să se stingă păcatele lor de razele calde alea tot iertării Tale. Tatăl nostru dăruiește robilor mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, haina albă a piruinței. Tatăl nostru, iubirea cea o odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Tatăl Biracane, măradinita, odihne. Doamne, neamul lui omenesc moare ca cel de pe urmă mijloc de înțelegere și de pocăiență, la groaznică judecată se descoperă de pământești. Pornirile trupești se liniștesc, mintea acea seamăță se smereștem. Dreptatea cea veșnică se descoperă, Deși și păcătoși și cei nici în credință. Când sunt pe patul de moarte, Mărturisesc cum că este Dumnezeu, Pentru aceea e veșnic cer îndurarea ta strigând. Aleluia! ia Părintea, toată îndurarea, Tu luminezi ziua cu soarele, Tu îndulcești pământul cu roade, Tu veselești lumea cu frumusețea, Precum pe prieteni, așa și pe veșmașii tăi. Noi credem că și dincolo de mormânt, în veșnicie, îndurarea ta este nesfârșită. Miluind chiar pe păcătoși și cei cu totul lepădați, de aceea așa ne rugăm. Tatăl nostru ne întristăm pentru hulitorii de sfințenie și pentru fără de lor, Tatăl nostru, fă să fie și asupra lor. Voia Ta cea de mântuire! Tatăl nostru, fie-ți mină de cei răniți cu necredința cea pierzătoare! Tatăl nostru, iartă pe cei ce s-au sfârșit fără de pocăință! Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce s-au pierdut în păcate grele și întunecate! Tatăl nostru, fă ca să se stingă flacăra necredinței în mare bunătății Tale. Tatăl nostru, biruitorul iadului, izbăvește de osândirea în iad pe părinții și frații noștri, ci mutați din lume. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, I'm Tunericul Sufletului, depărtat de Dumnezeu, hinuit de conștiință, de screșnirea dinților, de focul cel nestins și de viermele cel neadormit. Eu tremur gândind că acelea vor fi și soarta mea. De deci eu pentru mine însumi mă rog, și pentru cei ce sufără în ia ca să se pogoare peste ei rocură coreală, cântând cântare lui Dumnezeu. Aliluia! Lui! Unde era sără, sără lumina ta Hristoase Dumnezeule? Dacă nu peste cei ce dau în tuneric și nu umbra morții, De aceea te și pomenesc sufletele cele din iad. Pogoară-te dar din nou întru cele mai de jos ale pământului Și scoate într-o bucurie pe cei ce s-au despărțit de tine cu păcatele Însă de tine nu s-au depărtat, Deci în numele Fiului și al Duhului ne rugăm Tatălui. Tatăl nostru, fi tăi se chinuiesc, deci miluiește-i, Tatăl nostru, grelele sunt păcatele lor, ci îndurarea ta este mare. Tatăl nostru, tu ai trimis pe Fiul tău, ca să mântuiască pe cei păcătoși. Tatăl nostru, cercetează-ne cazul cel amar Al sufletelor care s-au depărtat de tine. Tatăl nostru, miluiește pe cei ce-au prigonit Adevărul din neputință. Tatăl nostru, iubirea ta să fie nu foc, ci răcoreală din rai. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, Să dai mână de ajutor a celor morți, le-ai îngăduit ca în vis și prin vedenii, să se arate celor vii, ca pomenind cu dragoste pe cei adormiți, să facă în amintirea lor fapte bune și, nevoindu-se cu credință, să strige cu dragoste. Aleluia. Serica lui Hristos în alții rugăciuni Pentru cei adormiți în toată lumea În fiecare zi, la orice ceas, în tot pământul Păcatele lumii se curățesc Cu sângele cel curățitor al mielului lui Dumnezeu Sufletele celor adormiți se ridică din moarte la viață Și de pe pământ la cer Cu puterea rugăciunilor de la altarul Domnului Tatăl nostru fie mijlocitoare Biserica pentru cei morți Să le facă scară către cer Tatăl nostru îndurăte de ei pentru solirea preasfintei fecioare și a tuturor sfinții Tatăl nostru curățește pe cei pentru care credincioși și strigă către tine ziua și noaptea. Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, Iartă pe părinților, Tatăl nostru pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor. Tatăl nostru primește minostelile și rugăciunile noastre ca în la faptele lor bune. Tatăl nostru să fie sângele fiului tău, izvor de viață. Pentru aceia cărora le faci pomenirea. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl nostru, Să vă Se ca un sfânt mormânt obstetric. Pretutindeni se găsește praful fraților și al părinților noștri. Zidii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, rudenii ale noastre, adamă, Tu singur ești acela ce, fără îndoială, ne-a iubit. Iată pe toți. De ce au murit de la început și până acum, ca să cânte iei de oameni, Alinuia, Alinuia. Vine ziua vaiului ca un foc arzător ziua cea mare și înfricoșată a judecății, cea de pe urmă. Se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor și se va deschide cartea cunoștinței. Împăcați-vă cu Dumnezeu, striga Apostolul Pavel. Mai înainte de acea zi, Doamne, ajută-ne și cu lacrimile celor vii, împlinește neajunsurile celor morți. Tatăl nostru, în ceasul judecății, învrednicește-i pe ei și pe noi, de mila Ta, cea de bucurie. Tatăl nostru, culunează cu slavă pe cei ce au suferit munci, pentru Tine și pentru aproapele. Tatăl nostru, dăruiește adevărul Tău celor curățiți prin necazul lumii acesteia. Tatăl nostru, dăruiește adevărul Tău celor curățiți prin necazul lumii acesteia pământești. Tatăl nostru, Cel ce știi numele tuturor, primește pe cei ce s-au mântuit. În cinul călugăresc și în cer mirenesc. Tatăl nostru primește pe păstorii cei cu cucernici, Împreună cu fiilor cei duhovnicești. Tatăl nostru să în pinerobii tăi pe mirele Hristos, Cu făclia prinse. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, dormitilor, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește. iar nu pierdeți timpul care trece repede, fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt. Noua albirea părului, slăbirea puterii, sunt vestitoare de lumea cea viitoare, sunt martoristii căciunii pământești, ne vestesc că totul trece pe alături. Și se apropie fericirea cea veșnică, unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci numai cântare de biruință. Aleluia! A. Doamna copacii se despoaie de frunze, așa și viața noastră merge spre cădere, cu fiecare an, cu fiecare lună. Floarea tinereții se veștejește, lumina bucurilor se stinge, bătrânețea cea se apropie, prietenii muri. Cei de-aproape se depărtează. Voi, cei ce când va tineri plini de bucurie și de fericire, unde sunteți acum? Mormintele voastre zac fără glas, dar sufletele lor sunt în mâna ta. Doamne. Tatăl nostru, privirea și îngrijirea din lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune. Tatăl nostru luminează cu soare frumos și încălzește locajurile celor morți. Tatăl nostru să se șteargă pentru totdeauna vremea despărțirii. Tatăl nostru, nu vrednicește-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri. Tatăl nostru, fă ca noi să fim una cu tine. Tatăl nostru, întoarce celor răposați curăția pruncilor prin bunătatea de suflet a celor tineri. Tatăl nostru fă ca să fie lor viața cea veșnică luminată, sărbătoarea Paștilor. Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormitilor, robilor tăi. Tatăl our channel. tele rudenilor noastre ne curg lacrimi, ca de ploaie și cu nedește de rugăm. adeverește-ne Doamne cum că ne ai iertat pe toți spune cum că i a iertat spune cum că îi primești în locașurile bucuriei Per taina sufletului nostru ca să cântăm, Aliluia! Aliluia! Îmi îndrept privirea îndepărtare pe calea vieții trecute, și văd o mulțime din cei care au răposat din prima zi și până acum, binefăcătorii ai mei. Și cum datorată dragoste strigunele ca acesta, Tatăl nostru, miluiește-i pe toți cei ce mi-au dorit și mi-au făcut, mie bine. Tatăl nostru, învrednicește măririi tale pe părinții și frații noștri și pe cei de aproape. Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul tău. Tatăl nostru, preamărește în fața angerilor, pe cei ce m-au învățat să te iubesc. Tatăl nostru, dăruiește bucurie celor ce m-au povățuit, Tatăl nostru, înducește cu tainică mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele. Tatăl nostru, împărăția ta sfârșit nu are, fără ca să intre cei adormiți pentru bucuria ta. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele a robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea. unde moarte bolul tău, unde -ți este întunecarea și frica cea mai dinainte, căci de acum înainte tu ești dorită, tu ne împreună și ne despartiți cu Dumnezeu, tu ești o mare odihnă, tu ești o mare zi de sâmbătă Ostolul strigă doresc să mor ca să fiu împreună cu Hristos, drept aceea privind la moarte, ca la o minunată așteptare și viață strigăm. Aleluia! Aleluia! În via vor morții și se vor scula cei din morminte și se vor bucura cei de pe pământ, fiindcă atunci se vor scula trupurile duhovnicești preamărite, nestricăcioase luminate, oase uscate auzind cuvântul Domnului, îmbrăcați-vă cu vine, acoperați-vă cu piele, Sculanți-vă din căruunțe vremurilor trecute. Căci sunteți recumpăra cu Sângele Fiului lui Dumnezeu. Prin moartea lui sunteți înviați. A venit peste voi Lumina. În Tatăl nostru descoperele acum, în tot adâncul săvârșirilor tale. Tatăl nostru, Tu le-ai descoperit lumina soarelui și luna cea liniștită. Tatăl nostru, fă să vadă și slava îngerilor care sunt pară de foc! Tatăl nostru, Tu m-ai îndulcit cu frumusețea răsăritului și apusului de soare, deci să vadă și ei lumina veșnicei tale, Dumnezei. Tatăl nostru, tot sufletul să fie iluminat, cu steaua dimineții și lucea fărul zorilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormitilor, robilor tăi. Tatăl Oh, și sângele nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu, câtă vreme petrecem în trup, suntem despărțiți de Hristos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veșnicie, că se cade ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea, ca astfel în lumina zilei ce ne ne să cânte ne încetat. Aleluia. Aleluia! Așteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul. Așteptăm razele luminoase ale învierii, așteptăm scularea din mormintea celor apropiați ai noștri și îmbrăcarea celor morți cu slava vie, prin preschimbarea întregii făpturi vom striga ziditorului unele ca acestea. Tatăl nostru, Tu ai zidit lumea spre biruința bucuriei și a binelui. Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la Sfințenie. Tatăl nostru, dăruiește celor răposați ca să împărățească peste făpturile în cinste. Tatăl nostru, fă ca să le fie lor Domnul Hristos, lumină, purura plină să. Tatăl nostru, vennești nou ca împreună cu ei să preznuim patimile căciuri. Tatăl nostru, nu te despărți de robita ei până în sfârșit. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele a obilor tăi totul nostru iubirea o 2. O prea Părinte, Cel ce ești fără de început, și voiești ca tot să se mântuiască, Cel ce ai trimis la cei pierduți, pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei, Duhul cel de viață de tătur. Miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veaca dormiți. Cu solirea lor cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Aare alilui. Analui, Lui. O prea părinte, cel ce ești pără de început, și voiești ca to să se mântuiască. Cel ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru. Și ai turnat peste ei Duhul cel de viață, dătător. Miluiește iartă și mântuiește pe rudeinile noastre și pe toți cei din vanca dormiți. Cu solirile lor, cercetează ne pe noi, ca împreună cu ei să cântăm ție mântuitorului și lui nostru. Cântarea, Aliluia, Aliluia. O preandurate Părinte, cel ce ești fără de început și voiești ca toți să se mântuiască,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 ca împreună cu ei să cântăm ție Mântuitorului și Dumnezeul nostru, cântare. Aliluia! Aleluia Aliluia! În căzut și pe tot ne spăvindu i de pierzarea cea veșnică. Ai trimis în lume doamne pe fiul tău. Răsărindu-ne viața veșnică prin crucea și învieră lui, spre miila ta nădejduim, așteptăm în părăția cea nestricăcioasă. A slave tale, cerem împărtășirea la Domnul, ce nu și ne rugăm. Tatăl nostru fă ca să uite ei toate scârbele și intristările pământești. Tatăl nostru veselește sufletele.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 Tatăl nostru, deschidele le cămările îngerilor și sfinților! Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri ce adormiți, în i veșnicilor tale bunătăți! Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi! tot nostru iubirea care merge o cu economia ta cea nepătrunsă. ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului. Iartă-i, Doamne, păcatele celor din veac adormiți, primește în locașul luminii și bucuriei și le deschide branțele părintești Auzi-ne milostive pe noi, cei ce le facem pomenirea și strigăm. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Ta tăi. John Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! O Sfântă Doamnă de Dumnezeu născătoare, către Tine preacurată năzuim! Tu ești cetate tare și mijlocitoare și acoperământul tuturor celor ce aleargă la Tine cu credință și nădejde. Ceea ce ești binecuvântată, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi și solește întotdeauna pentru dormi robii Tăi. Tu pururea mijlocești pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credință și care aleargă sub acoperământul tău și se roagă cu credință pentru cei bonlati, năpăstuiți și întristați. Însă rugăciunea ne este și mai încioasă după moartea noastră. După Dumnezeu la tine avem nădejde tare, căci nimeni din cei ce se roagă ție nu iese fără de ajutor, ci numai cu bucurie, mângâiere și îndulcire sfântă Doamnă, născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu nostru să dăruiască celor adormiți iertare păcatelor. Roagă-te, născătoare de Dumnezeu, căci mult poate rugăciunea mai ce spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primește de la Tine tot cuvântul despre iertare. Deși acum primește ale noastre rugăciuni, ce le aducem Ție, preasfântă Fecioară, din toată inima și din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiților robilor tăi. Te rugăm, Stăpână, să le ajuți cu îndrăznirea cea de mai ce o ai către Domnul, ceea ce ești plină de dar. Ajută-le să se îndrepteze înaintea celui ce șade pe tronul slavei, ca să nu fie rușinați în fața îngerilor și a tuturor sfinților, în fața lumii cele de sus și a celei de jos. O prea Doamnă împărăteasă și Stăpână, Tu ești podul care duci la cer pe cei de pe pământ, tu ești dezchizătoarea ușilor Raiului. Pe Tine te cinstim și Fiului Tău slab înălțăm, împreună și Părintului Celui fără de început și Duhului Sfânt, Dumnezeului nostru în veci. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru și al îndurărilor, îngenuchiez înaintea Ta. Inima înfrântă și zdrobită Ție îți încredințez ceasul cel din urma al vieții mele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 Când simțurile mele nu vor înțelege ce se petrece în jurul meu și voi fi în chinurile morții, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când sufletul meu își va lua rămas bun de la lumea aceasta și va lăsa trupul meu fără viață, primește întoarcerea ființii mele la tine ca pe o jerfă ce ți se cuvine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine!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 Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei mai Tale, ale ioșilor Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, miluiește-ne pe noi! Amin!